Čitanje svetog evanđelja povuki tebe, okay. Gospodin, tebe, U vrijeme ono vratiše se pastiri slaveći, hvalići Boga za sve što čuše i vidješe, kao što im bi kazano. I kada se navrši osam dana, da obrežu djete, nade noše mu ime Isus, da to danđela pre nego što on bi začet u utrobi, a djete rastijaše i jačaše dukom, puneći se premudrosti, i blagodat Božija bijaše na njemu. I roditelji njegovi i svake godine u Jerusalimo praznih paske, I kad mu obi godina uziđoše oni u Jerusalim po običaju praznika, i kada provedoše dane i vraćaku se osta djete u Isusu u Jerusalimu, i ne zna da je Josif njegova, nego pomislivši da je sa društvom otidoše dan hoda, i tražahu ga među srodnicima i poznanicima, i ne našavši ga vratiše se Jerusalim, da ga traže, i posle tri dana nađoše ga u hramu, gdje sjedi među učiteljima, i sluša i pitai, i svi koji ga slušahu divljaku se veoma njegovoj razboritosti i odgovorima, I vidjevši ga, zaprepastiše se, i mati njegova, rečemo, Čedo, što nam tako učini, evo otac tvoj, ja traži smo te s bolom. I reče im, zašto ste me tražili, zar niste znali da meni valja biti u ono me što je oca mojega. I oni ne razumiješe riječ koju im reče I siđe s njima, i dođeju na zare I beše im posluša I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojemu I Isus napredovaše u premudrosti I u rastu i u miloti, milosti kod Boga i kod ljudi U vrijeme ono stade Jezus na mjestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve jude Jerusalima i iz primorja Tijeskog i Sidonskog, koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih svojih bolesti i koji su mučili nečisti duhovi i isceljivahu se i sav narod tražaše da ga se dotakne. «Jer iz njega izlažaše sila, isceljivaše i sve, i on podignuši oči svoje, na učenike svoje govoraše, blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije, blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi, blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmijati». Blaženi ste, kad vas ljudi omrznu i kad vas odbacijo sramote i razglase ime vaše kao zlo, a zbog sinja čovječijega radojte se onajdan onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Svi smo kao djeca, braće i sestre, imali neku posebnu ljubav prema određenim stvarima. Recimo da su to bile igračke Neko je volio Automobile Neko na oružanje Na Balkanu se djece igraju Sa oružjem Puškama Bombama Mitraljezima Neko je volio opet Nešto drugo Ali sve to Igra sve to igračke. A i danas naš život, iako više mnogi od nas nisu u tom djetinjem uzrastu, makar ne, što se godina tiče i u odnosu na vrijeme koje je proteklo i koje se više neće vratiti, mnogi od nas se još uvijek igraju Mnogi od nas samo igračke imaju, nekako sebe ubijedivši da su to ozbiljne stvari, da je to ozbiljan zreo život, pa onda toliko daleko odemo u tom pravcu koji vodi u muku i u još dublju obmanu i laž, da onda organizujemo Čitav jedan život, ne samo svoj, nego i život svoje porodice, svog naroda, evo danas čitav ljudski rod, igra se sa životom, igra se sa vječnošću, igra se sa svojom dušom, igra se sa onima koji kojima uopšte nije do igre, nego koji su ozbiljno usmjereni na njegovo srce, na njegovu dušu, sa izoštrenim oružjem, ne sa pištoljima na vodu, nego sa ozbiljnim oružjem do zuba naoružani i mnogo vješti da čovjeka povrijede, da mu nanesu tešku ranu Mnogo vješti da ga glave. I danas, kad pogledamo, možemo da vidimo jedan užasan prizor. Ljudi koji se zabavljaju, igraju, raduju se nečemu što u suštini ne postoji, igraju se a situacija realna je potpuno drugačija. A evo u našoj svetoj crkvi duh sveti nas drugačije uči. I umjesto igračaka, umjesto igre, Umjesto laži i obmane nudi nam samo istinu. Umjesto lažnih bogova, lažnih zadovoljstava, ako su bogovi lažni, onda je i sva vjera važna ako je Bog neistinit. Iako je lažan, onda svako zadovoljstvo koje primamo od njega i kroz njega je lažno. A u crkvi nam se nudi istiniti Bog, istiniti život, istinita vjera, istinita utjeha i svjetlost. I kao u prodavnici igračaka... Gledamo neki automobil, neki bager ili tank ili avion, pa onda odjednom nađemo se pred pravim automobilom, nije više igračka nego pravi automobil, upaljen, sa onom kontrolnom tabrom koja nudi ogromne, maksimalne mogućnosti, koja se ne ostvaruje samo u prostoru vremena, nego ako poželiš, može i kroz vječnost da te vozi iz vremena da kreneš, a u vječnost da uđeš i kroz nju da se krećeš i voziš rajskim predjelima. Kao što u prodavnici bižuterije, želeći da imamo nakit sjajan, ali nemamo novca za istinsko zlato, pa gledamo da uzmemo što bolju imitaciju, da što više liči na sjaj zlata ili dragog kamena, pa od neko učiniti Odluči da nam podari pravo, zlato i najskupocijenije drago kamenje, baš nama, i da nam sve to okači ne samo vrat, pa da neko može da dođe da skine, nego da nam tu vrijednost unese u srce i da kaže ovo je tvoje. Ovo sad ti imaš, ovo ti daje novu vrijednost. E tako u našoj svetoj crkvi, braćo i sestre, a evo baš u ovim danima proslavljamo ta velika darivanja, Bog istiniti, Bog prekida, ako mi to hoćemo, ako hoćemo da prekinemo tu igrariju, opasno igranje prekida ga time što dovazi i nudi nam istinu nudi nam utjehu vječnu utjehu vječnu radost nudi nam davajući nam samoga sebe i kroz zajednicu sa njim kroz što dublje uključivanje U prostor istine, to jest crkve, sve nam više postaje jasno, sasvim jasno koliko je svijet duboko u tami, u obmani, opasnoj, opasnoj obmani, koju su izazvali oni stari obmanjivači, tačnije ona drevna zmija, koja je dala autogol, koja je sebe ranila gordošću i neposlušnošću, pa onda nanijela ranu i drugim angelima koji postadoše džavoli, pa onda iz zavisti i zlobe nanese ranu i povrijedi naše praroditelje. Adama i, I onda ih izvede iz tog prostora istine, istinite svjetlosti i o jadu ih zabavi, dajući im igračke da se igraju, važne bogove da im se klanjaju, lažne vrijednosti da ih poštuju, lažna učenja da se njima truju i umiru. I do dana današnjeg isto je tako, braćo i sestre, gdje god nema blagoslova svete trojice, gdje god se živi i igra izvan crkve Božije, izvan tog polja čiste svjetlosti i apsolutne istine. Čuli smo u Svetom Evanđelju kako je Gospod, propovjedajući isceljivao svaku bolest i svaku nemoću narodu i isceljivao one koje su mučili nečisti duhovi. Najveća bolest, braće i sestre, I najveća muka za svakog čovjeka koju mu nanose nečisti duhovi jeste život u obmani, u raži. Nema ništa mučnije za jednog čovjeka koga je stvorio istiniti Bog, a stvorio ga da bi kroz istinu i ljubav opštio sa njim i bio vječno blažan. Nema dakle ništa mučnije za čovjeka nego kad mu u srce uđe laž. Lažna miseo, lažna ideja, lažna i opasna želja, lažna vjera. To je najveća muka za jednog čovjeka, najveća muka za jednu porodicu i zajednicu, Najveća muke za jedan narod. Ako hoćeš da izmučiš nekog čovjeka, ako hoćeš da se nasladiš njegovim propadanjem, njegovom bijedom i mučanjem, ako hoćeš jedan narod da nagrdiš, ako hoćeš da ga nagrdiš maksimalno, nema potrebe da jurišaš na njega oružjem, tenkovima, avionima i vojskom u fizičkom smislu nema potrebe da ga porobljavaš na taj način ako hoćeš da ga mučiš i da se nasvađuješ njegovom mukom dovoljno je sa svim dovoljno da ga prevariš da ga obmaneš da mu gaš uneseš u dušu u srce Nudeći mu lažnu vjeru. A ako primi lažnu vjeru, sve je laž. Sav njegov život, svaki njegov dan, sat, minut i tren, sve je lažno, sve je pogrešno i sve je mučno. Zato kad čujemo da je gospod došao da isceljuje Svaku bolest i nemoć u narodu Da iseljuje one koje su mučili nečisti duhovi Nemojmo, braćo i sestre, odmah da se hvatamo za plot Za tijelo, za glavu, za kožu, za želudac, za bubrege, jetru, pluća Srce, mozak, nerve, mišiće Može, gospodi, to i da iseljuje, ali to je prah To je prak. Nedostojno je, braće i sestre, da smatramo i da Boga pošljemo na takav način, čekajući da nam tijelo iseljuje. Pa on je sazdao čovjeka iz nebića. A kamovi da iseljuje već stvorenog, pa i oboljevog čovjeka. To je ništa za gospoda, braća i sestre. U stvari to i nije bolest. A uzrok bolesti i istinita bolesti je laž, braćo i sestre. To je bolest. Laž u srcu, to je smrt u srcu. Laž u srcu, to je džavo u srcu. Ako je džavo u srcu čovječuje, to je muka u srcu. Njega laž muči, opterećuje. Pogledajte samo... U svoje umove, pogledajte u svoje želje, u svoju volju, u svoje osjećanje, pogledajte u svjetlosti Božijoj i u prostoru istine, pogledajte kako smo mi džavo imani, pogledajte kretanje našeg uma, pogledajte kretanje naših misli, pogledajte ludilo od naših želja i osjećanja, pogledajte i fizičko kretanje, Pogajte nemirne pokrete, ishitrene reakcije, bježanje od nekoga, nesposobnost da se u jednom prostoru, u jednom mjestu boravi više od 10-15 minuta. Pogajte tu potjeru i tu, i, to, i tu bježaniju od nekoga ko nas goni i ko nas muči. Da ne govorimo o ekstremnim projevama gudiva, nego govorimo o onim problemima koje i sami imamo. A gdje je uzrok i ko to muči, braći i sestre? Muči nas laž, obmana, a iza nje demoni. A iza njih onaj koji je otac, olaži, satana. Onaj koji obmanjuje svakoga koji je obmanut, onaj koji će obmanuti i one koji još uvijek nisu, koji će pokušati i izabrane da prevari. Velika obmana, braćo se sese, i velika mogućnost da obmane. A da do toga ne bi došlo, Postoji jedan način, jedan jedini. Postoji jedno ime, jedno jedino. Postoji jedan Sin, jedinorodni od jednoga Oca, i postoji jedan Duh, jedini istiniti, jedini moćni da nas zaštiti od duha i duhova obmane. Postoji jedna vjera jedina istinita, postoji jedna crkva jedina spasonosna, pravoslavna, apostolska, Božija crkva i Božija vjera. Vjera otaca naših, Vjera svetoga Vasilija Velikoga, Vjera svetoga Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova, Vjera svetoga oca našeg Save, ravnoapostolnog, Vjera svetoga oca našeg Petra Cetinskog i Vasilije Ostroškog i Arsenija, Vjera svetoga i novojavljenog oca našeg Simeona Novog, Dajbavskog, Crnogorskog svetitelja i podvižnika i bogovitca, Stefana, Piperskog, Crnogorskog, podvižnika i mistika, na koga smo mi Crnogorci zaboravili. Počeli smo da se oduševljavamo Hollywoodom i drugim super zvijezdama manekenkama, glumcima, sportistima i raznim drugim obmanutim ljudima u manjem ili većem stepenu a sinove carstva sinove istinitog Boga Svetitelje Božije ne prepoznajemo ne poštujemo što sve govori Da nismo mi istoga duha, nismo mi iste vjere. Nema istine u nama ako mi ne poštujemo zrake sunca istinitog i svjetlosti istinite. A ko su svetitelji, braćo i sestre, doguče istinitoga Boga, zraci istinite svjetlosti. Ako mi njih ne poštujemo, ako mi njihovu vjeru nemamo i njihovo učenje ne držimo, ako se mi ne klanjamo istome Bogu kome su se oni klanjali svim svojim bićem, imamo jasan odgovor. Nismo mi istoga duha, nemamo mi istoga Boga. I mi se igramo sa bižuterijom, Vozimo se u plastičnim automobilima, a oni, nošeni blagodaću Božijom, žive ozbiljno, realnu, istinitu, nebo-zemnu. U zajednici sa Bogom, kroz crkvu, svetu, pravoslavnu, dje se i mošti nalaze. Na taj način ukazujući Če je mjesto I na koji način možemo i sami Da se očistimo, prosvetimo i obožimo I u istini da budemo i živimo Jedan od velikih otaca i učitelja istine Jeste i sveti Vasilije Veliki koga danas proslavljeno Nije jedini ali je jedan od velikih. I on, braće i sestre, kao i drugi veliki otci, predstavljaju veliku projavu sile Božije, prisustva ova ovaploćajenja Božijeg. Bog je postao čovjek, braće i sestre, da bi bio prisutan, a ne odsutan. Bog se rodio Ne da bi neko kratko vrijeme proboravio na zemlji, pa onda napustio zemlju i ostavio nas da se razmišljamo, premišljamo i nagađamo, nego da bi bio prisutan, da bi bio tu među nama, sa nama. Jedna od jakih projava, jakih, jarkih i jasnih projava prisutstva Božijeg, Pored svetih tajni naše crkve, gdje je Bog uvijek prisutan, i u tajnih krštenja, miropomazanja, u svetoj liturgiji posebno je izraženo njegovo prisustvo kroz sveto tijelo i presvetu i presusnu krv Božiju. I kroz sve druge sve te tajne blagoslove crkve, jedno od posebnih projava... Prisusa Božeg jesu i svetitelji Boži. Kako kažemo, divan je Bog u svetima svojim. Divan je u svetom Vasiliju velikom. I ta ličnost, ta sveto svetog Vasilija, braći se se, primljena je. On je primio tu silu od Koga? Otkud on, svetite je li ga majka učinjela takvim, ili otac, ili društvo, ili škola? Nebo, zvijezde, sunce, voda, hrana. Ne, braću se sest, oni su pomagali, satrudnici, ali ga je Bog osvetio. Koji Bog? Isus Hristos, ova pročeni Bog, Isus Nazarećani, onaj koji se rodio od presvete i uvijek djeve bogorodice, a začet od duha svetoga, onaj koji je sin jedinorodnije vječnoga oca, a i sam je vječan, nema početka, nema kraja. Ima početak u vremenu, tako što se začinje, što se rađa, i evo što se danas u osmi dan, obratite pažnju, to je mnogo važno, sve je važno što se gospoda tiče, u osmi dan se obreze, pazite, vječnost koju možemo da dodirnemo, tijelo koje možemo da obrežemo u osmi dan, Pazite, takvo prisusno vječnosti to bi trebalo da zaustavi sva točenja krvi u nama, svaki tok misli, sve želje, sva uglutanje i traženje. Ako se tu ne zaustavi, braćo i sestre, ako se naši dani ne vežu za ove dane, pa i za ovaj osmi dan, nema nama ni jednog dana koji će nam biti utješan. Nema nama ni onog osmog dana koji ne zalazi. Ako prođemo pored ovog osmog, koji u sebi simvolično govori o osmom danu, to je o vječnosti, o vječnom carstvu, nećemo ga se ni udostojiti. Zato je sveti otac Vasilije upozoravao Pozoravoji sebe, a upozoravoji narod i pastvu da dobro obrate pažnju na ovo povoploćenje Božije, da dobro obrate pažnju na svaku riječ gospodnju, da dobro obrate pažnju na učenje svete crkve. A mi, slušajući ga, slaveći ga zajedno sa crkvom, Prepoznajemo u tom njegovom trudu ne samo ljudsku žrtvu i ne samo jedno suvo požrtvovanje, nego moramo da prepoznamo, braće i sestre, prisustvo Božije. Pa ko bi se tako trudio oko čovjeka? Gde to da se čovjek trudi oko nečije vječnost? Pa mi ne možemo da ne hranimo gladnog. Mi nismo spremni silomaku da pomognemo, da ga obučemo da mu damo nešto da pojede, da preživi to popodne, prije poodne ili prosto taj dan da preživi. A kamo vi da brinemo o nečijoj vječnosti? Pa makar to bio jedan čovjek, ne možemo se osloboditi od obmane da smo mi najvažnija bića na planeti i od obmane i patološkog poremećaja, koje nema veze se pokajanjem, da je naš problem najveći problem na svijetu, đavo u srcu. A Sveti Otac Vasilije se brinuo i o fizičkom opstanku praveći razne gostoprijemnice, bognice, stranoprijemnice, gdje je i sam služio. Sam s bolesnima, sam im ručak pravio, ručak dijelio, sam sa njima vrijeme provodio, jeo i pio, ali ne samo to, nego je usto i mnogo više od toga brinuo o njihovim dušama, o dušama i tih siromaha i bolesnika ali i o dušama onih bogatih, koji su imali mnogo i više nego što im je bilo potrebno, prosvećujući onom duhovnom i životvornom hranom, to je učenjem apostovskim, učenjem Božim, učenjem pravoslavnim. Neka samo što se brinu o tom vremenu, o njegovoj generaciji, o njegovoj eparhiji, O njegovom stadu slovesnom, kojemu je Bogom bilo dodijeljeno, nego se brinuo o punoti crkve vaseljenske i u njegovom vremenu, a kroz njegove spise, bogonadahnute spise i bogonadahnute učenje, a pogotovo kroz božanstveni čin sve te liturgije koju danas služimo, pravoslavna crkva danas služi liturgiju Svetoga Vasilije Velikog. Sveti Jovan Zlatus nije ništa drugo uradio, samo je sažao neke molitve, suštinski ništa ne mijenjajući. Molitve svete liturgije Svetoga Vasilije Velikog i sam poštujući taj čin. A sve je to uradio da bi se čuvao narod od propasti, od Od demona koji jesu ulažovi i od koji otac laži, dobro znajući, braćo i sestre, da ako laž uđe u narod, taj narod je umro, tog naroda više nema. Zato treba biti blagodaran našoj svetoj pravoslavnoj vjeri i crkvi, što nas podsjeća, što traži od nas da se poklanjamo ovim ocima. I ovim svetiteljima. Ne samo tako što ćemo se pokloniti celirajući njihovu ikonu ili mošti, nego prije svega, klanjujući se njihovom podvigu, njihovom požrtvovanju, njihovom bogoljublju i bratoljublju, što su položili život svoj da bismo mi imali istinski život i istinitu vjeru. Što se nisu plašili Nasrtaja Prijetnji I muka kojima su bili izloženi I od strane demona I od strane zavidljivih ljudi I od strane Oholih vlasti Vlastodržaca Bilići nepokolebljivo Utemeljeni na Istini na ugalnom kamenu Hristu Time I nama govoreći da ne smijemo da se uplašimo ni džavola, ni njegovih raznih zastrašivanja, javljanja, prijetnji i preko svijeta, da ne smijemo da se zaplašimo i uplašimo i pokleknemo pod pritiskom duhovoga vremena, razvratnog, i idolopokloničkog i preljubotvornog vremena i roda. Da ne smijemo da se uplašimo ni vlastodržaca, a ako krenu otvoreno da nam prijete u smislu da nas odvajaju od naše crkve, od naših episkopa, od naših svetitelja, od naših praznika, od naše svete božanstvene liturgije, od naših učitelja, od našega Boga kome se u trojici kvanjamo, svetim vasilijemo hrabreni braće i sestre, budimo vjerni Bogu našem i danas, praznojmo ga i s jutra, da bismo i u vječnosti bili sa njim. Amin Bože, dođe.